The world now lives in fear, fear, fear. We are afraid of everything. Ditunggu, kini sedang tersebar Seluruh umat manusia boleh tersenyum lebar Perang sudah tamat terpampang di dada akhbar Senjata dah dilucutkan malahan dibakar Jalan dah dibuka, bekalan dah dihantar Pengawang sempadan bersalaman dan bergambar Tiada lagi askar-askar luka main Kejar-kejar kerana dunia tidak lagi perlukan pendekar Bumi berhenti bergetar tak perlu rasa gentar Tanda dan bendera berkibar Yang sembunyi ke luar, yang bersinar di luar burung besi pulang, yang sebenar legar-legar Langit koyak dari tampal, tiada halilintar Laut merah pudar, jala kembali ditebar Di desa bunga megar, di bandar bangunan tegar Budik mercer, bunga api, gantikan diri, bom dan motor Apakah benar? Perang dah tamat? Tamat kita jadi buta warna lihat kulit manusia semuanya sama saja pembunuhan permusuhan semua syak wasangka harus dihentikan berkuat kuasa serta merta. Agama Di agama dinah dihidup dan di janah Semua agama Ibrahim aman hidup bersama Perang cuma tinggal kata dalam kamus Selamat tak disebut tak digunakan tak Lagi dicari makna Perang sudah bubar, perang sudah bubar Ganti sebiji peluru dapat sebatang segar Perang sudah bubar, perang sudah bubar Ganti sebatang senapang dapat sebiji kitar Mereka kata tidak mungkin aku balas senor Cuba tutup mata baca disalah diedar Perang sudah tamat, kurniannya separah. Sedar perang dah tamat maaf, bukan cinta sebenar. Oh, oh, oh. Berita buruk jam 8 Hari-hari tengok saudaraku berbunuhan Bukankah mengambil nyawa itu kerja Tuhan Bukan aku, bukan kamu Ajar dia yang tentukan ada Torah, Sabur, Injil, ada Quran Kalau ikhlas tiada ibu bayi maju Berpelukkan ada I Ching, Ada tipik tak ada beda Habis baca semua baru sedari kita Tiada beza, kita manusia Lain nama dan fizikal utama yang kita ada akal Biar haiwan saja bersifat teritorial Okey hypothetical Tiada bertahun Politikal, saya orang aman, saya bukan orang jahat. Saya benci orang, saya rela bersahabat. Nyanyi lagu damai satu dunia ikut rapat sambil tunggu hari Osama dan Obama berjabat. must therefore be made illegal. illegal. illegal. illegal.